Обличчя моє й без того червоне, буцім шафранна пепенка в саду солом'яників, взялося вогнем сорому. Аж дівчина відступила на крок та інстинктивно затулилася ватманом, як затуляються від полум'я. І я подумки прошепотів. «Боже, чи долет, чи випадок? Чи закон земного тяжіння? Чи як ти там звешся, якщо ти є...» Зроби так, щоб ці пиріжки з повидлом, які печуть мені руку, буцім вуглинки, випорхнули з моїх долоні, і полетіли геть з очей. Пиріжки в долоні стрепенулися, затріпотіли крильми і порхнули у прочинену квартирку коридорного вікна. Краєм ока я бачив, як вони всілися на осокорі та загойдалися, струшуючись гілля, сизу паморозь. «Ви що?» – раптом мовила дівчина з календаря, простеживши за польотом пиріжків і знову повертаючи до мене строге холодне обличчя. «А ви що? Закохані в мене?» «Закоханий!» – видихнув я покірно і безпорадно. Вона, розуміючи, кивнула синіми кисниками, зібрала бганки шкіри між брів і спроквола пішла коридором. Крізь толкотняву восьмикласників, розгрибаючи їх моврязку, я телепався слідом, втупившись безтямно палаючими очима в долівку. Так дійшли ми сходів, які вели на верхні поверхи. І шелеснувши ватманом, дівчина з календаря розсудливо сказала: закоханість, за моїм спостереженням, це аритмічність нервової системи".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 Ну, як припустимо тепер, анальгін знімає неврологічний біль. «Пробачте, а ви ким будете?» Я мовчав. «Знищений. Розіп'ятий на власній сірості і нікчемності. Бо після краху з мріями про театр, я ніким не надумував стати. Окрім хіба як шофером таксі. Бо побачив, що таксист на зупинці читав «У побіді.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 Коридори безлюдніли, вчителі з класними журналами пробігали повз нас, на зустріч від хімічного кабінету з набором різнокольорних пробирок повільно чалапала хімічка, що її урок мав зараз бути у нас.